گرانو مخترم اور جن کو دا مولانا زین اللہ صاحب دا دورای تفسیر و قرآن دا چون نمبر کیسٹ چبہ مسجد امیر ماہیا محلہ خطک سالڈیر کی پاگز پا دوزارات کی شعر ہے دی دی دا ملای دو پتہ یا ساتی اشاہ آدی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن تیزا نزده مین چوک جنگیر آرود صوابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو انظاما وتلا دا رب نسبت عباد صالحین وتقول دا رب نسبت کول عباد صالحین وتا لکه حدیث د عائشہ رضی الله عنها کې راځي اللهم رب جبرئیل و میکائیل اېدا جبرائیل او د میکائیل رب یا یو څړې په دعا کې وی اللهم رب ابراهیم و موسا اېدا موسا او د ابراهیم خلیل الله رب اېدا محمد رب اللهم رب ابو بکر د ابو بکر رب نو دامشتا سو کس مشو شپاگم کسم اتتوصلو بسولاتی علی النبی فنبی ری درود لستل دا لا پاک توسیل کول عدیس پاک کیم راضی نبی ری سلام فرمائی لچاچی اللہ پاک لس زوری حاجتی یا انسانانو کے ته حاجتی نو او دست دیو کې خب احترین او دست دیو کی د ورکات دیو کی دا الله سنا دیو وایو او پیغمبر رسول الله درود وایو او بیا دیو کی لا اله الا الله الحليم الكريم دا دوا دیو دا ذو شریف دی الله توسيله کی جاته ضروري حاجت راغلي اوم قسم وسیله په دواگانو کې دا څه ویل او به حد کې فلان بجاه فلان به حرمت فلان په حرمت د فلان په حق د فلان نعوذ بن عبد السلام ذکر کی او داغملګری اغي وی کبه حق النبی سو نو دا جایز دی دا دینه اله وا جایز نه دی به حق النبی یا به حق پلانکی یا ربطان کی په وسیلا یا ربطان کی په حدیث د حرمت سره په پلانکی په جاه سره نو عز بن عبد السلام دا عمل بری ذکر کای چې داسی وسیلا حق النبی او دا طریق جایز دی او حنابل ذکر کای چې دا مکروه دی او مکروه تحریمی دی احناب ذکر کوي امام <سلام> ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ هغه وی چې امام ابو انیسه بوئیو امام ابو انیسه بوئیو چې لا یم باغی له احدن ایدی والله الا به امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وی چې امام سیب بوئیو چې چار پر جایز ندی چې لار نسوال کوي مگر صرف د الله په نومو طرفا الله رب ستاسو کې بل ندی په دان کې پا وسیله یاره پلان کې پا حرمته داسې پکې نه دا سو کوئی امام ابو یوسف سے وئیو دا رنگ پتاوات تا ترخانی اغام ذکرکی دا امام ابو حنیفانا کہ لا ینبعی لی احد ان یدو اللہ زبحانه الا بی وفی جمعی متونهم ان قول الدعی المتوصل بحق الانبیاء والاولیاء و بحق والمشعر مکروحن کراحض التحریم داوی حرام دیدہ سوئی دو سیانت الانسان دو سو ایک سپک دا ذکر شوئی دید ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ملگری اغي ذکر کئ جدا مکروه دی چې ساده په دعا کې اسئلوکه کا حق په ولان او به حق په انبیاء کا دا سیل حرام دی مکروه دی څنګه شرعیه طحاويه کې ابن عبد ابن حنفی ذکر کې په 202 بحثات کې راحنابو کتاب دی شرعیه طحاويه اغي کې ذکر کړي بلکره چاپزین کې دا کتابونه نه راځي په عربو کې د سودی شارجنہ چاپ کیږي سوالات و جوابات مبتی سے. او جوابات د ممتی عبدالباسط سی وو او پایبه تقی عثماني سی وو د مولانا عبد القیوم حقانی سی وو د شامزی سیب ډاکټر خلیل الله مختار سیب ابو رتن علی ندوی رحمتہ د بلاشی علماء او تقریرات د قتی دی پی مولانا مرغور برہمان سی وو انور شاہ کشمیری اللہ نے د ټولو اغم دا خبر دیکر کړی دا سکم شرعیه ته ویو ذکر کړی دا مشو اتم قسم الله دا لانا سوال کوي خدارنګ دا د صالحانو قبرونو خوازه دي الته کې د الله رسول کې چې د قبر سره دعا حق قبلېږي او دا وسیله ده نحمداره چې سړی د یو نیک د نبی یا رسول قبر پراغلی هغه ته وی ادع الله تعالی دا الله نه رالوهاله دا د دواړه قسم نه جائز دي دا, دا بدعو نه دي لم يفعل السلف او اگر ته سلام په قبرونو جائز دي خدا کې د څه دل چې قبر سر دعا حق او بیا دغه دا جائز ندی فوکاس مشهور لسم کیسم چې سړی تلی ده نبی رسول الله و سلام قبر تا یا ده یو نیک کس قبر تا تلی او ته کومه ایش په مريزي واشف عني قربت زمانہ مصیبت لره کا وې دا شرک دی جلي دی دا رنگ یو لسم کیسم چې سړی یو غائب تا او مړی تا قبرونو والی که غیر قبرونو والی او دیو در لری نه چغو دی غیب دی اکی دی دار در دا غیبو پته لگی دام ناجایز دی دو لسم سم غیب تا یا مولی ته چغو وی زمام مرز به کا زمام نقرضون لری کا مال بچیرا کا مال رزه کرا کا مال بخنو کا نو داش زونا ذاتول دا ناجایز دی سیانۃ الانسانو په دې باندې تفصيل ذکر کړی دی الله فرمای یا ایه اللذینا امنو تقی الله اومون دا مو یونیکان خلک او بزرگانو دی وسیله مشته ودي مونږ دا ټول مالو کثمونه زلا بینه الله ولی اذکم خلک دی وی کنه دی وسیله نه مې تي لکې نه دی وسیله سوختام دي او کوم کتابو کې ذکر شی او مانې سره دا درس سو بیا نه کو ما یا ایه الذینا امنو ای ایمانوالو ای ایمانوالو اتقوا الله و یرجوا الانا و ابتغوا الیه الوسیله ولا تروي الا للوسيله ولا ما مصيله کول شي نه كانه کول شي هو څه مطلب داغه محبت او ای سر افيدت خدمت دا وسيله کولو وجاهدوا في سبيله وسيله سره وجاهدوا في سبيله جهاد او کای پلاردا الله کې لعلكم تفلحون دغه پاره چې تاسو کامیاب شئ ان الذين تفرو باځه خلک پوینې شنو يرداب وسيله نه منی وسيله کومګه منو د الله په منو سره د پزاتو صفات تر پیغمبر درود وسيله کولو انیک اعمال وسيله کولو د نیکانو خلکو خدمت کولو خدمت الله ته وسيله کولو دا خو پدین کېстаў یڅوک دا وسيله نه منی چې کوم قران ذکر کړ دا هو کافر دی یا ایه الزینا امنو اتقو الله او اتقو الیه الوسيله ولټوے الله له وسيله وجاهدوا في سبيله جاهد وكفال الله کې دې دا پاره چې کامیاب ان الذين كفروا اګه سان چې کفر کړي کوم شي دې دا پاره اج په مزه کې دی توله ومثله ما هو باشاند دینور چې په دیور کې پدې سره د عذاب درته د قیامت نه ما تقبل منهم قبول بتنا نشي ولهم عذاب اليم دې دې عذاب درناک یریدون دی غواړي چې دوی د ورنه خو دی په ورنه وتی نشي دی د پارا عذاب هميشه دغلاګر سړی او دغلاګری خزي کټ کې دواړه لاسونه ایدیهما اوس دی آیاتی کریمه کې الله تبارک و تعالی فرمایي دغلاګر سړی لاسونه کټ کې نزداسونه غلاچو کی دا خبره قران کې نه ذکر شوه دا لسونه با کمزه پوری کټ کئي باقي مقدار بسي يو عام په قران کې نه ذکر شوی کې او سړي بار بار غلاو کا او دغه لسونه هم کټ شو بیت نخپیم کټ شوې په دارنګ بیا به سره څه کئي دام قران کې نشته د دې لپاره موږ مختاجو احادیثو د نبی له صلوات و سلام ته په کوم حالک د نبی سلام احادیث نه په اسلام رسلام دا احادیثو د حجیت نه انکار کوي اغي دا قران نه منکر کوي نو که ځان ته وی چې مونږه منکرین حدیث او مونږه دا قران مننن کیو ځان ته قرانیون ویو خدا منکرین د قرانم دی او منکرین د حدیثم والسارق والسارقه غلاغر صړې او غلاغر خذا قطعوا ایدیهما ککې د دواړو لاسونه دا سزا اوله ځکه ورکې چې کارېغلت کړی چې د په خلاصړ ډ زیات بکاري ډېرپ پیکاري او چې د غلاې وي بیا ډر بتکاري کله کله په د میلو کې د میلو هغه مالکان کسانې مکرر کړي د تم خلک تاری رالی څوک بانګیانه او چې رالی د هغې د هغې نه صول لي اې دې خپل ټیکس مبارکړې او ته اخلي یو کسو د چرګو مورګو کاروبار به کوي یو بانکي ځان سره ترخه اوس پټ کړی دی چې ماده ماصول والو نه وی نه اجه څنګه دایي خو لا او تریدو غټې مې حلوي بانک جوړو اې په زرو رمنده کړل سخته ملامته شو او سارق او سارقه الاګر سړیوګ لاګر اخذا قطعوا ايدي با او آیدیا ما بعضې خلک کېه موبایل او غ نو کاره کا لا په کې موبایل پټ نو پته ته نه چې دا موبایلڅګ بندېږي څ نه بندېږي پهې کې په سکر ووررکې او سره خوا کې روې بځ را ټینکې بیا سخ ملامت غلاګر سړی لاګښ کټکره دوی لاسونه د لاسونه کټکې او چې کله د غلاګر سړی او د غلاګر نه لاس کټکې شي په معاشرکی بیا امني او کومګه تاسو په تاریخ باندې نظر وکئ چې په کوم ادوارو کې په کوم ممالکو کې دا حدودو له دې اجرا وا ال تګلاګا نه کمه چې کله زمون په دې ملک باندې د مغربي تہذیب اغه دور رالو او اغه شرعی تزاګان موقوفه شوی نصوص نه غلاګانه زیاتی شوی ارزه کې غلا خلق د غلاګان نو او چې کوم غلاګر خلک نو جیل خواہی اقپل کور گرنی کھا جیل کیوں گئی در پارخصہ حولیاتی جزائم بما کسبا جزائم بدا بدلرہ پسواف داگی چی دی کڑے نکالم من الله ابرد در طرف دا الله نام والله عزیز حکیم اللہ ذرور دے حکمتنو آل ذات ومن تابا چاچی توبہ کافز دقبل ظلمنا واصلحا درسک اقبل عمل واصلحا عمل فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ يکنا الله برجو رحمتو کی پدوان دي خدانو چې بس دایوغلامه دې په توکو دينه مې توبه وکا نا آئندم م نکایي درست کوخ بل عمل فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ یکنا الله برجو رحمتو کی پدا الله به ان کرم تو ان کی ذات علم تعلم آیا تعالی پته نشتا ان الله له ملک السماوات والارض چرا الله په اختیار کې باد شهید اسمان نو د زمکو دا تزاور کی چاله چوغवाडी بخنکی چاله چوغवाडी او الله پارس قدرت والا دی یا ايها الرسول او د دې دینش پیغمبر دی کې تسلی نبی عليه السلام تا او د اهلي کتاب او قباهتنا اهلي کتاب دا پوهه خلکو دا هغه پوهه خلقو قباهتنا ذکر کړي د دې خلقو کران شد د پاره یا ایوہ الرسولو اے نبی علیہ السلام لا یحظن کا حفدن کتال را لا یحظن کا اللذین غمجندن کتال را آ کسان چی تلوار کئی پکار دا کپر کے دا کسانو نا چیوائی منگ ایمان نوڑے بے اپوائیم پخلو دا دی سرا ولمتو من قلوبم ایمان دن روڑی لنو ومن اللذین حادو او داګه څان نه يهوديا اندي سماعون للكذبه او وګی دې د پاره د دروغو او وګی دې د پاره د بلقومه دا ته نه وی راغلي هیڅ تا خوا ته نه وی راغلي او دیرا له تعالی سرب وګدی منافقانو بد يهودو جاسوسي کوله دا يهودو کشرانو با هغه خپل ملایانو ته مشره او ته به هغه جاسوسي به کول راغلی به ناس به و دا دې بعد خبر به د نبی رسلام اعیتو رسول صحابه کرامون یو حرفون الکلماء اغا عری کلمات لرارس رغید زیننا یقولون اوائی ان او تیتم حاضا خبر او بدل را بدلکا نو دیتا بیوی لیخ ک کشرانو تا که تاسولا دی پیغمبر و صحابو داسیوی جی سنگ دل مونگو وائیو بیخو مانے او کردین اینج پنج اخوا دیخواو کو لکا سنگ جی وقتی مو واقعہ ذکر کا او یهودو که غیزی نا کرده و نو دیو لگ پل سزا مو کر که تاسو دیو دا او خودو لگو قبولی که ولما قبلوی ما رازی تیبیا یا کولونا دیوائی ان او تیتوم کمی لوشو تاسو تا حازا د دی حکم چی دیو لگ بدل کو نفخو زوہو ایونی سی غیلرا و این لم تکتو ہو او کداسی ذل درنکا فا حضرون بکیت دانا من یورد اللہ و فتنتهو چالا چو غوالی اللہ فتنة او عذاب دا غو وچا چالا چالا ارادو کی دا عذاب یا دا گم راہے یا دا اغدر اصوائے دا شرمند کولو ابن جوزیزہ دا دل مصیر کی دا فتنی پدیزے گانی معنی ذکر کیا فلن تملک لہو من اللہ شیعہ نتی اختیار ندر اید اغلا دا عذاب دا اللہ ندہیس دا کسان قسان نغوالی الله۔ که پاک چون ادا دي لهم في الدنيا خي جون دي لا په دنیا کې رسواید او دي لاخرت کې عذاب لوئ دره اهل کتابو قباحتون دي سمعونا للكذبه او دي د پاره ده دروغو اکالونا يو اکیل له اکیل کا معنا کھانے والا خړون ده در د دا حرامو سخت سخت وی سخت وی سخت وی بیخکنده تا وی دی حرام خوراکتا حرام مالتا زک سخت وی چه دا دا برکت اغبی خوباتی پاکور که برکت نیتی شی پریشانی چه پاکرمو کې حرام چیزو نا استعمالی گی. حرام چیزو نا خورلی کی گی که قدر ای اکتماعی پندونه او دی دیو کور زان تا استعمالی یا دا اوقا پو سیز دی یا دل چا پیسی ور که مخ کسانو چه دونه پیسو باید تا کارو او د پا که ولا دل ور که دولا که او دو پا دا پا کارو که دا پنزو سو زرونور زان تا کی دا صخ دا حرام دی دا پا کور که دا برکت اغبی ہو باکی پا کور که برکت نی دا رنگی بجلی بنده کړی در آه دا سوره دا ملک پاکستان د بچي بچي پدي بجلی کې براخاله دام حرام کور کې پریشانی به راځي اګ کالو نل سخته درکياني دا, دا حرام خپل هوتکار کا سب نه کوو او خپل هو ګټوټو نه کولا پدي وجا ا حرام په سله کې دلي وو پدي وجا حديثو کې چې تاسو د خامخا تناس کار او روزګار هم وی نبی علیہ السلام یو پیرا ده حضرت صادق سره لا سن ملوک حدیث پاک را دی ان النبیا صافه سعد ده صاد بن بیوقاصره لا سن ملوک ده صاد دال سن دا په لیکل کو لګی نبی علیہ السلام دې تاسو کو چې یار داولی دا لا سن لیکل یوزی ز بس په मेहनत مزدوری کو مانو او دې کم کاس मेहनत مزدوری کې د عدالت لیکل کې ا دا دې دا کم داسې دیر زانه دا ازکه وړر پوس پوسو پتا سره لازم وروګي ته په دې کې خپاسته چنده خراجات gera gera هغه ډیر ډیر ناس پالې شیوی او ډیر پکلار کلار او کدوم چې دې نه توجه بس ډیر غوردي کیداسي نبی رسول الله غلاس روچت کو خولي کخه څوک مهنت کې نبی اسلام ارشاد مبارک به فرمایل وكذا نور کنن الجارا يا كل من كسبه نور السلام تر کانه کار کو او دوغ پله کسب غوا را کی کو ادریس علی سلام کان خیا تا ادریس علی سلام درزی و جامع جوړو لے جامع گندله ابراهیم علی سلام کان بزاره د کپڑے کاروبار کو داوود علی سلام بارک الله ای و الاننا لهل حدیدا و زکریا کان نجارا و نبیان کان یرا نبی اسلام ګډی بیزی سره له اتما سا دی پوری با دا اغا مفتی و عالم اغا پتو با نقبلی دا ترسو سره بیزان سر حلوائی جساس حضاف چمیار حلواخ رسولو والا کپڑی کا روبار ورد دا بینودی کلی دا پتو با نقبلی دا امام کرحی رحمت اللہ لے دا یو دیر لوی امام تیر شیف پال جوالو شاگردان دیر سخت پریشان شو چې دی غوث پل کسب وغیره کولی نشی تنخوا من خواهش تا دینا نو بادشاہ ته سیف الدولا بادشاہ تا شاگردان درخواس ہو دیکو شیر رجید امون دی شیخ تا وزی مقرر کی سیف الدولا ایک ہزار روپے اب مقرر کی چی کل ایوامی کری رحمت اللہ علیہ خبر شو لیر سخت پریشان شو شاگرد را شیر ما پاس ہوئے کٹ کی کنوں لاسی پور تک او دعائے شورو کا چی اللہ دسیف الدولا عطیاء دسیف اللہ دا سیف الدولا عطیه او یا اللہ ما یوزین کی خوا ماسر چی دا دا غدا عطیه دا غدا انام دا حضبا شي چې چی دیکی دا سیف الدولا عطیه روانا وا او دا اغا حار دروازو بایلہ خلق نورا دن نه چی چې دا سیف الدولا جنازو و الله اللہ پاکی اسوال کبول کو اغا دا باچانو پیسو تیلاز اونی اونی اونی ولو داری اکالون لی سختو پدې باندې مې سمعاني رحمت الله له ارغان ا روایت را نکل کل کړی دي غو واقعيات نه کل کړی دي چې علماو اړې پېښې تر کړی دي داګه دنیا هیڅ یو پېښه دا ذلیل نه ده سیوا دا سوال کول نه بلته لاڅو ګدول نه خپل هي عذ جوړول دا الله په نمره کې سوال کولو دا دین ابلا ذلیله پېښ نشتا نن په معاشره کې بعد خلق پیشو تا زلیل و سپک گوری دا دیر غلط خبره ده قرآن کریم کې مرادی وست نایل فلکا نوح علیہ السلام تلوی جو کشتی جوڑاوا نوکه دا کشتی جوڑو لو ترکانی کو لو دا یاو یعنی یا دا زلت کارو نو الله پاکو پیغمبر تا بیاوی چا دا کارتا کوا بلچا بیر جو رولا بیا کنا معلومی که دا دا کار دیر مخترم دی دا رنگ داود عل اغه ته الله رب العالم وتعلمنا حسنات لبوس لكم قاتل اصغر جوړي داغ و تعالی را کثر کولو داغری جوړول د الواری کولو دا رنګ بل حدید پاک راضی ما اکل احدن طعاما قط خير من ايات من عمل يده چې کوم یو انسان د خپل لاسونو باندې مهنت مزدوري کوي دا ډیر بهترین خوراک دي زكوا ان النبي الله داود ياكل من عمل يده داود علیہ السلام د خپل لاس د کسر خوراک به کولو امام بوخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کړی دی بل حدیث پاک راوی مسلم ترمیزی بوخاری نقل کړی دی چې کله یو مومن دی هغه دا بوټي وونه لګیو زما که څه کری به لري مرغان خوراک نه کوي مرغی ته کوي انسانان زنا اورته خوراک کوي دا ټول د دې نړۍ د پارس د کار دا کسب دو نه بهتري کار دی د ارنګ نبی علیہ الصلوۃ پیماری پتی صحابا پایکی دا حضرت جابیر رضی اللہ عنہ نبی ری اسلام سره مصابحاو یوکا دا د لاز د تی دا چودی چودی غنتوو دا اغدارو نبی اسلامو تی دا چل دیار و جیزو دا نال بندی کار کوما او دا قبلو بچوتا دا, دا غیبان مزدوری کوما نبی اسلام اغلاس کل کوا وی حازی یدن دا دا دی تی دا با ارنما سکی خوا دا دا تی دا, دا, دا, دا ا کاسب کوي پدې وه کسب معاش هغه جائز او پیشه اختیارولو کسب اختیارولو دا ناجائز ندي بلکې دا جائز دي دا د چمیاره ا او اغهطا حزا او موچتا دا ربا په چمیاړو کې محدثینو دا راغلي دي علامه سمعانی رحمت الله له په کتاب الانصاب کې د علامہ سمعانی یوغت کتابی کتاب الانصاب پای کی اغي الحزا او کی علماء را جمع کړی سونه علماء اغي د سفلو کا اربار کو ابن عمر رضی الله عنه د جابر حزا دغه علم حدیث حاصل کړو او دا جابر حزا سوه ګدايو چميارو سفله به برابرولی د ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ د نیکو استاد یو محدث او عظیم محدثو او نسل او پیشه ده شمياري وها تاسو د دا بده خبره خنو درانګي علامه ابو حراط قصار بایو ډیر لوی عالم او متقی او پريزګار او بزرگ انسانو قصار په لقب سره ځکه مشورو د دوبی تاریخولو خلق له به جامي پاکولي بین بن هشام دا د علم سمندرو د امام سفياني سوری د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نه احادیث حاصل کړو اودم د دو بیانو دوبی وو دارنګي علامه ابو یصاح ابراہیم مین عبد الله قصار الاسپهانی دام دوبی وو دی په خدمت خلکی په اتباع سنت کې دارنګ ډیر جات پیش پيش وو دارنګي ډیر علما ډیر محدثینو اغیدتی لو کاروبار کولو علامه صالح بن درهم رحمت الله له د عظیم محدث مو د فن امامو ابو لفار کونیتو او د ديهان په لقب سره مشهورو زکه د روغون سازه کار بېکو او دا رنګیده عراق او دا دا محدثین علم حاصل کړو نورم علامه سمعانی دایي تفصیل ذکر کړي ابو علي ديهان دا د وخت امام او محدث کبیرو او دا رنګیده ډیرو صفات مالکو او دا روغن پروشه کار بېکو خطیب بغدادي رحمت الله علیه عمدغو او هغه غان مناقب ذکر کړی دي ابو احمد محمد بن عبد بن احمد بن قاسم بن جامعه دهانو دام آ, یو ډېر لوی صالح او پیرسګار محدثو علم حدیث سره محبت او باوجود دا غنا روغان سازي کارې کوو په محدثینو کې په مفسرینو کې او درزیان حضرات درزیانم زیات تیر شوی لکه څنګه چې علامه عبد الله صالح بن راشد خيات دا د بصريو سیدون او درزیو د امام مالک او د حسن بصري رحمۃ الله له داوین حدیث حاصل کړو دا رنګه علامه ابو سليمان دام درزیو صالح بن راشد خيات او ابو سليمان خيات دا د اصلاب غنطا کتاسی علم د پارډې له لري ګرځېدلی وو علامه ابو نافع خيات دام د دا محمد بن ثيرين رحمۃ اللہ علیہ او د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د دینه روایات نقل کړي وو او دا درزیو علامه عمران خیات او د محدثو دام او د درزیو د رنگي ابو الحسن علی بن محمد بن عیسی مؤتقی علمو بزرگ او ابن العصر کونیتو او په علم کې خپل مثالو او دا درزیو د محمد بن میمون خیات ابو سفيان بن عيناء د امام ابو سعیدو د دي شاګردو احمد بن موسی بن ابي عمران خيات دم درديو لوی عالمو کامیاب معلمو بهترین استادو او دا ذکر کړي خپل چې وجماعه من شيوخنا يعملنا مل خيات و جما ډیر زیات استادانو شجیب عبدالرزیر سلای کار کو دا رنګ تاریخ مو کاروبار کوم محدثینو کړي ري ابو محمد عبد بن محمد بن عبد الله بن دیوکشو دارنګي په علوم فنونو کې د لوی خاندان والے کسو او تاریخو کاروبار دا کولو دارنګي نور داسې کسبونښتا دا لکه علامه ابو حمزه مجمع بن سمعان النصاج ديم اه د کاروبار کو ابو محمد اه بن عبد الله النصاج دا لوی لوی علماو د دې لوی لوی خاندانونو امام ابو القاسم بکر بن احيان النصاج داغه تذکرہ علامہ سمعانی کوي دا علامہ ابو الحسن خیر بن عبد الله هغه تذکرہ کوي چې دیک دا ریغم او کاروبار کا د قصابانو پیشې سره تعلق ساتلو ویلو یاران مانو ښا دا قصابانو د پیشې سره تعلق ساتو اول ویلو علماو ویلو محدثینو دا ای پهparis کې امام حسن بن عبد الله چې دا دغه عظیم شخصیتو او د دین یو بهترین خادم د عبد الله بن عمر خادم د امام نافع رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث د زده کړو ښا دا موضوع کوم مشهور روايات دي د امام نافع رحمۃ هغه د بیان کړی دی حسن بن عبد الله ان الحسن بن عبد الله القصاب دا حدیث کتابونه سړی ګوري پای القابات راځي ان الحسن بن عبد الله د قصابه کاری کولو د امام نافع رحمۃ اللہ علیہ هغه نه حدیث د کړو دارنګي په کاصحابانو کې مشاهير علما ابو عبد الله حبيب بن ابي عمرو القصاب ايولوي محدثو دير سخينو سانو او باوجود داغينا د دا دې دا تعلق د دې پيشه هغه د قصابه وا عبد العزيز بن موسى قصاب کاروباري خاندانوالو سرمایدار او سرمایدار کسو او دارنګي اولوي محدثو دارنګي د قصا د قصابه کار روزګارې کو ابو حمزه میمون قصاب دا دی لوی متقی انسانو دی امام ابراہیم نه غی دی امام احسن بصری په درسگاہ کې سبق حاصل کړو دا, دا قصابانو له هغه ফেরیستو امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ هغه ذکر کوي وردارنګ غیو یو چې چا کم کاروبار کړي دی چا روزگار کړي دی پای کې سونه محدثینو چې ادارنګې کم کاروبار کول مزدوری کولا لاسو خو مهنت کو نو د صحابه کرامو مرونه اغه ذکر کړی کوم علماو اغه د حلوا کاروبار ربار کو حلوا به رسوله دارنګ د مټایان و غیره دابه رسولو نو داغي اغه فرشتي ذکر کړی ابو محمد عبد العزيز بن احمد الحلوايي شمس الایما حلوايي د خپل زماني فقيه محدث دی دانګ نورم ګن علماي کرام محدثینو په حلواي کېو اپا خورش اسلام بسدوی دا راوی تاروب ذکر کړکړې دي علامہ سمعانی ذکر کوي ابو سہل محمد بن یامت سرقسی دام شاګردی خاص وو او آدایین سبق حاصل کړو او دم د کاروبار کاو نو څو نه محدثین تیر شوی دي محمد حلوائی عبد الرحیم بن عبد الله حلوائی دارنګي چې کوم خلکو د کولی کار کاو مش، یعنی مزدوری یې کوله پوغو باندې به خلکو له بوجنه اوره وړو په یک امام مشکان حمال رحمت الله له چې دی بتلو او د خلکو هغه سوانونه به یو دنبزیتو وړو په مزدوری پیسې به تیاغستی دارنګي بل یو بهترین او ابدا محدثو چې د لومبي کې د کپړې کار بار کو او بیا چې کړه د کپړې تجارتي بن شو نو په اوج رات باندې به خر کو تجوز نه سامان بځه توړو ابو موسی هارون بن عبدالله حمال ابو عمران موسی حمال رافیع بن علی حمال دا دغې القاباتو دا رنګ نور سونه کسګونا نو اکارون علی سوhto دغه علی کتابو حرامو کې مبتلا شو مبتلاشو سمعونا للكذب اما عونا وک یهودن کی دي دل کذبی دفار د دروغو اکلونا لسحت درکه اندی د حرامو د حرامو درکه اندی اه حرام ديتم حرام وی بالم ذکر کایو یو شریح پله نور و دایو او دلک دا کور نه پے پے شیخ لی یہ خرسیو خرس ویو او یاد الگ د کور نه روجی اخلی دمون میمان نه با تاسوله روجر را کوي د داسیزم حرامی د خواراکم حرامی پهجا او کا کراشي ستاخواته پهکم بین هم پصللو کا ددی په می کې او آ آنم یاره دو نه مخواړوه و طورز آنوم ک تادی نه مخواړو پهلا یابور روکهشي ن تاالله ضررت نوشي در کولی ه و حکم ته پاکوم بینم کت پیسا لکی ردیپم یسکه نفحکم بینہم بالقسط پیسا لوکا ردیپم یسکه په انصافم ان اللہ یحبุลمقتسین یعنی ان اللہ محبت کوي انصاف کو انکو سرا وا کیف یحکمون کا هو څنګه به دې پیسا لوکی پتا وا اندهم او دې سره تورات دی اته تورات شتا فیا حکم اللہ یعنی کې حکم د الله دی ولدی بیا اوړی داهغې نه وللوونه بیا د اوړی د غې نه پهده دی نه دا کساندي ایمان والله نه انزل نه توات ته یې نموږ نازیل کړی د طورات پ هدایت او نوردي هدایت نهرات دا کې خبرې نور د مرات ال چې پی سرلوکوله پهی پې غمبررانو الذي نه اصلمو کسانو ته چېتابدارې کړی وه لِلَّذِيْنَ كَانَتْ يَهُودُ وَرَبَّانِيُّونَ دَاخِلُ الْكُتُبِ وَالْأَحْبَارُ وَالْعُلَمَاءُ وَثَوَابُ دَائِمٌ يَسْتَحْفِظُونَ چيزي مدار ګرځول شي و یعنی د تورات او انجیل او زبور او د هغه کتابونو حفاظت او د زیمداری ځمداري د احبار د پوهاله شی و په دې تحریف شو او د قرآنی کریم د حفاظت ځمه الله پخپلا غستدا وَمَا اسْتُحْفِظُوا بِثَوَابٍ غَيْرِ زِمَادَار گرزولی شیوی من کتاب الله کتاب الله انا او دیدی په دیوان خبردار پلا تفشوا عنا ثا مریګه حلقونا وا شونی او یریګه مانا ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا او ماخله ایتونو زما باندې پیسې لګې دی ویلګې نو وی ډېری په راکوها سمنن قلیلا قل متا او دنیا قلیل دا ټول دنیا لګا دا ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلہ پدی وجا رشید احمد غنگوهی رحمتہ للالعالم ذکر کړی دی چې کوم یو آفیس یې له پتراو کې اغه سو غواړي اغه سره پېشوی یعنی پېشوی ورنکه خفایو دا داتي اپیزنا ځانته یو جټکس پې پالم تر کې پتراوی کول غوړي دی زما خو پیادي صوت کې دا سود پستا پرونه بلر ضروري نه کېدو کوجا کې خو پستا سود نه کیږي او تعالی قران او رسول پیسې ورکی ولا تشديرا سي غریب طالب دي او غريب پیسې دي اصلي غتایم دادو نه نو قران ټولي په بیا وره اصلي امداد کا اصلي خیال ساته ولا تشترو بیااتي يا باد خلګي ترايف په بیا خرسي چل نو ور دي وداله د شپه دا اوس روزه روانه با عراقو کې را دي رښتمه نو د رښتمه سويي شپه اليكو دا امخ کدا بلتسش پیوی په نور شپوتاو تراو کی صورتونه نه وی ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا وملم يحکم بما انزل الله وملم يحکم چاچ پیسالو نکا پاس چیل عادی رالی گلی نفو الایکو مل کافرون ندا کا ساندی کافران چې چادا لا کوم کتاب را لګلی دی پدې پیسوونکو دلته دا کافراندي خیال کوي وکتابنا لهم او موږ مکرر کړیو دیبان دې پدې کتاب کې چيو ناس په بدل د نفس کې او سترګا په بدل د سترګا کې او پوزا په بدل د پوزا کې او په بدل د اوکه او غاغ په بدل د غاغ کې نور زخمونه د بدلی دي ومن تصدق به چا چې په سرماپیوګا رضا بد د پارا کفاره یا ومن لم يحکم بمان الله جا چې پیسې لون کا پاس shellcheck دی رالي غلی نو دادی دې ظالمان مخکې ذکر وو د دې کافران د توحید ظالمان اور پسې ایتونو کې وکفینا علی آثارهم او موږ پر لپسی رالي غلیو پناش قدم ده دی ای صاحب ابن مریم تصدق انكيه دا غصة مخيو دا دي كتاب نا لتورات نا ورکڑو منغا انجيل فأيكي هدايت اورانا فمسودقان تصدق انكيه دا غصة چه مخيو دا دينا تورات نا هدايت نصیت دا پارا دا پارزگارانو ولیحكم اهل الانجيل نوحاما پیسر دیو کیا لانجيل فأغصو چه اللا وطرالی گلن وما لم يحكم بما انزل الله. چا چې پیسہ لون کا پاوڅ چلاريږي کلی دا کا ساندي پاتيقانه ورهمغه کي ذکر وکا آيت نمبر 44 کې ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم چا چې پیسہ لون کا پاوڅ چلاريږي کلی پهولایګه همو کافرون دا کافراندي او پس آيت نمبر 45 کې وای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائكه هم الظالمون دا ظالمان د آیت نمبر 47 کې وی یو فاولائکه همل فاسقون دا پاسقان دي منت دا خبره تذکر راځي یو ځکه وی چې چا په ما انذر الله پیښلو نه کړه کافر دي بل دې دا ظالم دی بل دې دا فاسق دی او پسيرين ذکر کوي او تفسیر روح الماني کې علامه مالوسی رحمت الله له چې کم یو کس د الله رب ال عزت د حکم مطابق پیښل نه کوي نو پرلمبي آیات کې هغه تک کافر وي پدوی ما یاد کې ولا ظالم وی پدریم کې ولا فاسق وی وجد دې راړه چې احوال مختلف دي علامه لوسی رحمه الله عليه تفسیره الmani کې کی ذکر کیا چې احوال مختلف دي په بعض حالات کې دا الله د حکم خلاف فیصله کول کفر دي بعض حالات کې دا د حکم خلاف فیصله کول کفر دي بعض کې ظلم او بعض حالات کې فسق دي نو دا ار احال ن پتل کی داز دا دا کپر کارو کو د پس کیه د زرم یا دویم دا چې په یلمبی آیات کی د زانی محسن درجه مقدمه وا شیخ خلکو نه قصدن او عینادن او غد رجم د حکم نه انکار کو عینادن انکار کو قصدن انکار کو او دارنګ انسان ته خپل سزا مرتب کوله د لمبیات کو تا کافیر وی او دیم آیات کی د قصاص مثلا ته اشاره وا د درجه غنطا په کیساس کې حکم شرعي دین او سکه صراحتن منکر خونې یو عملیت ورسره پدیګه د غریب او د مالدار پر راکې عادل انصاف پکې نه کوي دا ظالمان دي زکه او ته ظالمون یا سریح ظلم دی دویم دا دریم آیات کې د عیسی علی السلام بشارت د هدایت مطابقو د هغه اغ... ایمان مثاله ذکر او د عیسی علی السلام اغه تاکید په ذکر کو چې ډېر نصارو د دنیایي اغراضو په بنا باندې د عیسی السلام باندې ایمان نره ورو او داس تعریف فسق او بدکاری او سرکشي وا زکی او تفاسقون وي نو یو آیات کوي فاولائکهم کافرون فاولائکهم الظالمون فاولائکهم الفاسقون باندې وی چې چا دا انکار کړي معاصیت په طریقې له انکار سره کړې دا پیسې له نه منم دا چورلټه نه منم خدا کافر دی کله حد نه په کې تجاوز کړې دا ظالم دی که پیسې کې نقصان کړې دا فاسق دی دا رنګي ظالمون او فاسقون یو انکار د الله د حکم نه عملا او اعتقادا دا کفرې حکم مانی هو سرې بغاړه ولنه ورکی وغاړه وته نه کیدی او دا ظالم دی او که په کتاب پیسې لې اونې کې نورې مانی نو دا فاسق دی انځل نه اییلیکل او نازل کړمونږطالله کتاب کې د پارا د ح تصدی کوونکې دا کتاب بین, دا دینا دا انونا دا بین دا دی کې مخریه دی نه د کتابونونه مهمې نن اللی او نگهبانی کوونکې دا مظامینو پکوم بین هم پ سر کووه د دی په کې بما انزل الله پاهس چ الله دی ولا تته به تا بداری م کوه د د دي فتاینا چرالو تعالی حق لیکل جعلنا د پاره د هرچا ګرځولی مستاسونه شرعتا شریعت واضح حلال و من او لارو یو من حج او شریعت مونته د پاره واضح کړی دی ولو شاء الله او خو قوید الله نو ګرځولی به او تاسو لري یو ټول کی لیکن الله پتاسو امتحان کی پات کیدری دی موندا چ خپل رب سمرا کړی نو مونږ او تاسو باندې پدې کې امتحان دی او باقی الله طول یو ذکر نه دي ګرځوري بیا خو بیا خو امتحان شونه الله مون باندې امتحان کوي چې تاسو او کوي او څه نه کوي ولا کلي يبلواكم في ما تاكم فاستبکل خيرات امتحان دي دني کې کار ګوره وغيله منډه وخی الى الله مرجوكم خاص الله تا واپس د تاسو ته ټولو نو خبر به کی تاسو لرا بما كنتم في پاس کی چې تاسو پکې اختلاف کو او انحکم بینهم او پېصلا کو په من دې کې بما انزل الله واغه سوچ را لګې دي الله ولا تطبعهواهم او تابعداری مکواد خوایشاتو دې وحذرهم زان د دینه چې وادین لريو باز د آغینا چې الله نازل کړي تا ته فین تولوک دی ووره ده ته پوښه چې کینن غواړي الله چې ورسي دی لا غضب په سبب د بعض غناہوں د دی او یقینا ډیر دخل کو نه دین نوتون کی دی اپا حکم الجاهلیت يبغون آیا دی فیصله حکم د جاهلیت لټایو حکم د جاهلیت سو هر ا حکم چې خلاف پیدا حکم د الله نا دا حکم جاهلیت دی دا الله د حکم کې خلاب حکم کول دا جاهلیت حکم دی لکه حدودو کې اگر يهود فرق کو و میند مالدار او د غریبو کې دارنګي او اگر د جاهلیت پیسې نه لټولو یو سړی هغه اولاد دی نو د بازی او تزیانه توجه ور کوي زیاتې څور ور کوي کم ور کوي د ام پیسله جاهلیت ابن کثیر په دې تن باندې حالت اته او د چنګي سان ذکر کړي شیدایزي انده او يهوديت او عیسايت او اسلام دا ټول بس ګډوډ نظام د اشتراکیت دی دا جهالت دی و من من الله حكمه یعنی قران و حدیث او حدیث تدری او ته بیا م لګینه جاهلیت پیسو پسې دی و من الله او څو دي هسته الله نا پیسو لکی خدا او قوم د پاره یقین کوي یا ایه آمنو امنو په دې باب کې مؤمنان تل تنبیحات ورګی منافقان او تزواجر ورګی چې ګور یاد ساته د کفارو سره د يهودو نصرانو سره دوستانیونه کې يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنانوا لا تتخذ اليهود والنصار أولياء تاثر منيسة يهود والنصار ودوستي سر ويهود دوستي خدا راستا يهودي سعيدي اغضر تا تعلق جوڑ كتخفية تخاية پلوڑي دلت زيته آولي دا دام خوابرا ندا خو يهود دام دا يهودو سر دوستي دا دا يهودو انتا روزگار ساتل دا يهودو انتا اغار وبارو ده یهودو انت پیشونو نا فا اغه اغه تر سره اغه پل تر اختیار دام سره دوستیشوا هم اولیاء او بعضا بعض دینا دوستان ده بعضو دی و من یتوللو او چا چیرو گردانیو ک دینا او من یتوللو چا چ دوستیو ک دی سره ستا سنا ای مومنانو تاسو د کفار سره په تاسو کې چدی سره دوستی او کا فیل د هممنو ااد غې اللهله قوموالی من یکن الله توفیک نور کېقوم ظالی معنو ته فتهله نا طبېاکسان چې پړونو کې مرض دی مرض د کفار سره دوستی ی تلوار کوی په کار پی کې یا قروونه اوای نخشه موریږو چېیو منګه یوهودو نصارا او سره زکه دوستی کوو موږ ییږي چې موږ ته مصیبتونه راو نه رسي یعنی اغه مصیبتونه هټکه مصیبتونه دا د کوپارو سره په دوستی کېږي څنګه چې موږ د ملک بعدي حکمرانانو اغه مسلط کیږي نو هغه وی کوم چې د امریکای سره دوستی نه کوو او امریکا خپل مور نه غنو امریکای ته تخت نه وایو نبيامه زمونږ د ملک حالات خراب شي خلنګ د ملک حالات څنګه هر به خراب شي فتر الذين يغلون في وطن میں اس دفعہ پھر چور ہوگا اور پھر منتخب ایک چور ہوگا فتر الذين في قلوبهم مرضن تبيني اکسان چې پدونو کې مراد دې تلوار کي پدي کې وای مونږ يري ګوسنه چور سي مونږ ته مصیبتونه کوي کې الله په فتح سرايا په حکم تر د خپل طرفنا ودي بشي پاږي پټکلي په پا خلونو کې نادیمين خبيمانه یاقولول لناقولول لنا اووا یا کسان آمنو چیمانې راړلی ا اولا الذينه ا دا کسان دي چې پلې کسمونه کوول په کسمونه چې تا سره دي کسممونې خوړو حبيت اعمالو هم بر ددي فاس بودی بشيتاوانیان یا یوه لیننه آمو ای مومننانو کهڅو کوړې تاسوونه دی, دی تا ستاسوونه۔ نفلا یضر الا نفسه زانت نقصان ورکی خه په دی آیاتی کریمه باندې مولانا ادریس کندی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر معارف القران کې د فتنه ارتداد اسود عنسی د موسیله متل کذاب چې موسیله متل کذاب نبی رسول الله ته خطر علی ګل چې اے نبی رسول دا حد دی دا موسیله ما چې دا د الله رسول دی محمد رسول الله ته خطر لګم او یو تل پی ولانی ما لاکه بستا شي نی به زم ماشي پنیو وبا چې ایستا ای پنیو وبا زمای نبي عليه السلام من محمد ابن عبد الله ورسول الله اله موسیله متل کذاب او ته غاخه یولې کو او نبي عليه السلام به خلاف اعلان جهاد وکاو باندې کې سونو خلکو چې نبوت دعویې کړې عربیا سحابه کرام او جل سيدنا بي سلام په دور کې قتل کړي شو یا ايه اللذین امنو اي مؤمنانو توکیولی تاسو نه د خپل دینه نوو نظام ته نقصان کوي پس او فیات الله بقوم ان الله براولي بل کوم یحبهم الله سره محبت کوي الله دې سره محبت کړي په الله سره محبت کوي دا بیر الله سره مې دا الله دی سره محبت او د دوی د الله سره محبت ازلته علی المؤمنین نرمي کوي مونږه مومنانو سره سختي کوي کافرانو سره بلکار به سي یجاهدون فی سبیل الله جهاد دکی پر رضا الله کی بلکار بهسی خلق به ملامت کئ پروپاگنڈی زمونه سو سو ولاه خاپونا لو متلایم د ملامت یا د ملامت کو نه گنا او ذالیکا فضل الله دا فضل د الله ری یوتی ہی میشا کم فضل د الله ری چې الله سره محبت کی دا الله سره محبت دی مسلمانانو سره امتیاي نرمي ادب احترام کفار سره امتیاي سختی جهاد جذب په کیدا که خلق ملامت کئ اس پروانه نزالکا فضل الله یوتیہ من یشا دا فضل ددا اللہ ورکی چار چواری اللہ پراہی راوستن کے لموال ذات انما ولی کم اللہ ودا کفار دی لڑا و منافکان ارتدادی اختیار کو ان تبیسک ملگری بمینی جہاد حکوم جن بیانوم قرآن بیانوم اس پر وامکوا تبا یوازی نیو انما ولی کم اللہ ایکنان ستاس و معاون تاو دوست الله الله دی مؤمنان دی خاصه دوستي به مؤمنان کيهو الذين يقاطعوا د مانځه ورکي زکات او دي رکوع کوي دي ومي الله ورسولا او سوق الله دوستي کي د الله د رسول سره د مؤمنانو سره د الله دا او ان حزب الله هم الغالبون د الله دا بغاليبي دا ډله بغاليبي مفسرین ذکر کويو پپینزم کال د بیحتطبانی کفارو ډیر تنګول روا وسته با صحابي کرامو حبشې ته هجرتو کو حضرت جعفر رضی الله عنهم پکيو دلته د مکینا د مشریکین له انتر یو بریب کیسه وسته په یګ ته په تخائف واغسته اېرا له د اغه زې د حبشې چکم بادشاہ او نجاشی اغترا او دارنګي د ورته ویج د خلک تاسو کړل عمل تراغلې حبشې دی دا رسول سلام ان کې دي رسول سلام خلاف بکواس کوي او دا کوي او دا کوي دارنګي او تخپه ابریقه ځان سر وروو جعفر رضی الله تعالی او بچا راو دروازه کې ودري دو چاور لاندې راکو ل اجازه تنو وی تر کومه دروازه کې ولاړې ما او چېګه الا ان حزب الله هم الحاضرون دا الله ډل حاضر ده بچیو کو استل شو او ټول حال کې کلنګار شو شکلانګار به بچا یې څه جلدی جي دا مجرم دی نه ډارې کرالو دا بچا مه ته دا موږ چې ګور حضرت دا شاهي آداب دا دربار د آداب او خلاف یو کو ګستاخیو قاتل سجداونه او دا چل دی او دا جلدی یا چی خبره غلې کې حضرت جعفر ابا بچا ته دا سره یواز دی الله ته چیګو دا بل چا دې نو چیګي بچا یې تفوسو کو ريسال سلام بارا چې موږ راتلو مکه هوسه نازل شي کجرادو دا هغه وخت کې صورت مریم نازل شو اي کې ذکر و رحمت ربک عبده زکریا دا عیسی علی السلام بهترینه تذکرہ شوه هغه چې قران شروع کو باچا پجڑا شو خکرا بی دی او خکرا بی دی اودارنګ وی بالکل دا څه مزه نه خسن را واغستو ودي قران کې کومه تذکرہ شوي د دین اقوا بلسم ني ابن الله چې تاسو کوم دیوای را دا ټول خبره سي ني دي او جاپڑته استا تقریبه دی عمل کې آزاد ایتي غبر پیسه هوځي واپس شي زه خپل کار کوم استا تقریبه ال آزادی الا ان حزب الله هم الغالبون او, او ته استا تقریبه ال آزادی دا الله دلج دا الله دین ته بیان وا الله بستا امداد کیا څنګه مولانا ادنان کا اخیل مدذل العين او جوان علی مدینه چې کلا هغه بشرفه انټرویو هغه راغلی وا او د پرويز صاحب نه وار پر چل بیا نوړلو چې څه جواب ولا ورکه ما يا ايه الذين امنو اي مؤمنانو اوس د دې اياتونو مخکې سره بحث تري مخکې عنوان کيه يهودو يهودو سره دوستي مکه ولي مکه وي دل توس داغي اسباب ذکر کي اسباب عشره لقطع الموالات لث اسباب ذکر کي يا چې تاسو پديو يدي سره دوستي مکه وي يا ايه الذين امنو اي مؤمنانو لا تتخذوا الذين تاسمنه آكسان اوليا په دوستي سره ادي عام کول به اوليا لا تتخذوا الذين تاسمنه آكسان چې ګرځي دین تاسو پټو کو او طلبو تاسو دین پوره ټوګي کوي لبی او پوره کوي تاسو دین ولا ګب شفقتاري کله د جمعتون نه لړی کله د مدرسې نه لړی نو پری سره دوستي مکوي مين الذين آكسانوا و تول کتاب یور کښه ول کتاب ولا تتخذو الذین او تاسو منی سه اقسان اتخذو چې ګرځوری دی دین تاسو پټوک او پلبصر دا اقسان نه یور کښه ول کتاب مخکې تاسو نو کافران په دوستي سره وتقول الله یریګی دالانا چې تاسو ایمان والے قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله له تفسیر کې ذکر کای په مدینه کې یوی دارنگی جو کل پا بانکی دا نبی علیہ السلام نمرا آغی نو هغه دا غیب توحینو کو نبی علیہ السلام مفرمائل احرق اللہ الكاظب تیخو یہ دا کاظب اس وضعیو دارنگی دا اغا طول خاندان اغا طول سزیدلو بیا خوا دا نبی علیہ السلام دا نمو اے پوری ٹوگی کڑوی وَإِذَا نَا دَيْتُمِ الَسْوَلَاتِ وَإِذَا نَا او چې کله تاسو را بلل کوي منځله د دین کار ته اتخذوها خذوا ولعبا نو دین سي اغل را ټوکي او لبي ګور بانک پورې ټوکي سنتو پورې ټوکي دا خود دي دی غیر دینو خلکو کار دی نو مسلمان جنوالو پورې ټويي پټکي پورې خندا کوي کچاګي ټېخ کار کوي هغه پورې خندا کوي او ذالک بانهم قوم لا یاقلون دا په دی وجہ دا یو قوم دی دا کل نه کار نه قلو آیا اے قل يا اهل الكتاب يا نبي رسالام اهلي کتاب تاسو موږ سره ولي اخر کمه خبره ده زموږ جرم سره دي زموږ غلطي سره قل یا اهل الكتاب نو يوجد اذا اتخذونكم حزوا دویم اذا ناديت من الصلاه اتخذوا حزوا درم قل يا اهل الكتاب اهلي کتابو تاسو اجازه تاسو موږ سره ولي دښمني کوي اخر زموږ قصور سره دي اخر زموږ جرم سره مگر دمون جرم دادی ان آمدی دی باللہ فعل آبان دی او آغا جنازل شوی دی مونگتا او آغا جنازل شوی د دینا یکیناک سرستا سنا دی نوات انکی دی قلو آیا اے نبی علیہ السلام حل اونبی حکوم آیا خبر کم من ذالکا باشر سره د دینه مصوبه تنه الله بدل دا پنځ دا الله ملعنه الله چاله چ پلانت کی و وغضب علیه او د باندې غضب کی وجعل منهم القردتا والخنازيره او غر دی داینا قرد شادوګانو او خنزیرانو چې سوقه دین پوره ټوګی کوي ا داغینه پشر سره خبر کما پنځ د الله پچال راچی الله پلانت کو غضب پیو کو او شادوگان دي جوړ کو خنزیران دي جوړ کو شیطان عابدان دي جوړ کو عبادت تواغوت هاي عبادت کوونکی را تواغوت الله وی د دې نه بتر اه هغه پته جوړ کما وا عبادت تواغوت او دارانګي عبادت کوونکی عبدت واهوت تتو عورت ده سرکش تتو عورت اوازهات امخ کی شوی و عبدت واهوت علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ لے پتا تفسیر زاد المسیر کی ده عبدت واهوت کې تقریبا 20 کړه ااده ذکر شل خیرات امام ابن جوزی رحمت اللہ لے په تفسیر زادالمسیر کې په عبادت پاغوت کې اشل او قرائات ذکر کړي دي او امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر اُم پدی آیات کریمه باندې هغه تقریبا دولس قرائات ذکر کړي دي اباده عبادت پاغوت اږي ذکر یو د اوناب بی اوکم بالتخفیب ذکر کی اوم به اوم او امام حمزا رحمه طلاله ذکر کی عبودت تواغوت عبودت تواغوتی عبودت تواغوت لکه که یا که یا او ندوس حضور پا ودن سرا دویم یا عبودت تواغوتو عبودت تواغوتو او بیا بجعالافه ما نه د خلک سره شي ربودن لتوغوت بل باز ذکر دا فعلی ماضی صیغہ را من لعنه الله ومن عبدت طاغوتا طاغوت او بیا منصوب شي من لعنه الله ومن عبدت طاغوتا ين جعل منهم القردة والقنازير وعبدت وعبدت واغوتا اه دا رنګ بل قيرات پکې ذکر کی او عبادت او بودر واشان دروهن یو کې رات پکې کداره کې دا عبودت واغوت په معنا د خداموت واغوتو د تواوت خادمان یا عبدت تواغوت عبدت تواغوت شاهد جمع شه یا غایب غیبه به استعمالیږي بلکې راتب کې عباد تواغوت عباد تو دا مبالغه ده جمع د عابد ذلک عمال یا ذراب یا عبادت تواو دام جمع د دا عابد دا عبادت واغوت او جمع اد عبدم راتیشی وعبدت واغوتوم راتیشی عبدت واغوتو عبدت واغوتو یا عابدت واغوت بل قرات عابدت واغوت بل عبدت واغوت عبادات واغوت بل عبدت واغوتو دارنگه اعبودت واغوت عبودت واه تی دا ار یو اقيرات دان دا دا تقریبا دولس قراءات امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي علامہ ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ اوی او اقشل قراءت ذکر کړی دي اولائک شرم دا کسانو بهتر دی په مرتبہ کې و اد ولو بیل ارضی دنه